eta berriak zurekin panzo errefusiatuak erresebituko dituzte endaian. Siriatik gin bi edo iru familia, endaiako erriak dena prestatua duela horiek hongi eturriaren egiteko, erran endauku, Richard Irasusta utetxiaka. Lorentxagibon preso eria libratuko ote dute, haratsaldeuntan jakinen da erabakia, anaktian sustengoak segitzen du Angeloko Erikoetxaren aintzinean, ango giroan sartuko gira. Garaziko mendietan, saien bazka guneak antolatzeko baimena, eman du prefetak behatzi guneen prestatzenari dira, martxotik oiti presti zanendirenak. Atletik OM, Bilbo eta Marsilearen arteko futbol partida gaur salmamesen, Europa Ligaren kondu, Itzulerako partida, joanekuan belodrumuan bat utx nausitu ziren bizkaitarrak, Javier Erasso joko lari abergisailuntan. Lehenik <laughs> aroa, azulekin jone. Odei eta euri, temperatura gorenakam dozenabat grado ingurukoakunam, beraz zerri zanendiren egungo aroaren osagaiak. <laughs> Endaiako erriak, siriako bi edo hiru familia hartuko ditu, ondoko egunetan, erriko etxak dena prezdu, errefusatu horiek ageraren egiteko, endaiara telduko diren horiek, greziatik, europara sartu diren familiak dira, azilio e, babesa edo gerizaukan eta eskubide guzikin bizitzen alko dira, endaian, aito gerazkin. Endaiako herrikoetxeak iraian iragarri zuen, siriar errefuxiatuak hartzeko sarean sartzen zela. Lehen biziko herrietako bat izan zen Ipar Euskal Herrian, eta lehen bizikoa izan da ere, praktikan, siriar errefuxiatu asilotuak jasotzen. Herrikotxeak jaketera manduenez bi edo hiru familia llegatuko dira datozen orduetan endaiara, eta herrikoetxeak dena du aiei harrera egiteko. Gogoan hartu behar da... Kaso hontan, Greziatik Europara sartu diren familiak direla. Behin asilo babe zedo, baimena ukandu telarik, eskubide guztiekin biziko direla endaian. Geisa, geiraztuzta, endaiako autetxia. Bai, aparta bendu bat pres dugu, diarenik zenta balakigu, aferat piskat bitxia da, momentuko gauz batz balakigu, eta beste batzuk ez dakigu. Adibidez, pauen balakigu hiru persona etorri direda, eta iru personaiek, ba, egun batetik bestera eritxiri dela, zenta bisatu dituzten paueko erikoetxari, Bueno, ba biiahel durira hiru eta e, biamuinan etori dira hiru. Eta presti izan beh dira familia bat, edo bi familia txbatean etxe baten giza emaitza sentatzen ba, unbait berko dira sartu. Bestalde 21 endaiar presta gertu dira siria familiak beraien etxeetan hartzeko. Herri tartalde honek elkarte bat sortu du hau gustia kodeatzeko. Eta ostiraleontan, biarratxaleko zazpiontan, biltzara erriko edo erritar batzuek osatu duten elkarte berriarena eginenda. Bestalde, Lorentxagimon, libratzeeko mementuan ote da. Azken orduak begira edo edabakia ezagutu haintzin. Arratxaldi guntan jakinen da, angelun, anartian, astelen gauetik plantatu dira hor amarnaka erritar. Eriko etxe haintzin eandan plaza txuan, elburua informazionel eta elkartasuna lantzea. Marka Forestier. Egitarrek bi oialetxe muntatu dituzte, bata informazio egune ideki baten gisa eta bestea lu eta jateko oialetxea. Lugean amak bat matala, segurezko paleten gainean enzahiak dira, jateko gauza zenbait main baten gainean eta kafe termo botila ainitzere. Asteleen gauan euria jasan behar izan dute egitarrek... Lo egiteko zaila baina giro abeti hor. Bora inartzen da uncha uncha pasztenda eta lagun baino gillu eh? e lo itenaidira gauez gau, esgau, eh? Emen, eh? Elgan jetaratzetan, ejetan el alda, jendeainitza, horbitzen aldi dila, eh, beti un bat inguru eta gehiu ere. Oialetxe gorriaren pean, urrezko liburu bat, bertan Lorentzak imoni zuzendutako mezuekin, eta elkartasungunera bildu direnen artean besteak beste, Silvian Alodiputatua Leuntzeko hauza peza Pierre Giemotonia, argitzu irri harturritik anboko autetxia eta Claude Olive Angeloko hauza erakutsi dute haien sustengua. Haste azkengoizen bisita berezi bat ere ekan Elkartasungunean Pariseko ZYTeko agiradurunak hurbildu bait dira harat. Uh, on a entendu parler, on a vu quand même on Et ben ils manifestaldiak eta igiada Qu'est-ce dela. Horrek erakusten Orekela gusten baitu gisa jaigkubideak salantsendi de là. Gisa jaigkubidean herri bateran. Touche iciète à politique a makina bat. Difion de refus, maiten badu, diktadura kutsua ukanen estatu baten aintzinaan izanengi da. Eta guk sindikatu eta komilitante gisa gure ardurak hartu behar ditugu ere. Gaur hitzordua eguerdi etan beraz piknika handi baten zat eta iruetan prentsa puntu bat eginen da erabakiaren behi emateko. Eta bestalde Bartelimia Gerrek, prentzaureko bat egiten du goizuntan, amikusek aldeko hauteci talde batekin katzetarien hainzinian, erri elkargo bakararen sedea zer ikusmolde duten, eranen dute ari beretik, CDZI departamentoko batzordiaren bilkura da biar pauen hor boskatuko dute erri elkargo bakararen sede hortaz boskaldian parteartuko dute iparaldeko eta biarnoko hauteci batzuek. Langabeziaren Zenbakiak apaldu dira joan den urtarrilian, Frantzia mailan oita zazpimila langabe gutiago ilabete batez euneko 0 kakot sorsiko apalka da, departamento untan euneko 0 kakot irukua da behititzea, zenbaki hauek prudentzia zebegiratu behar dira alere, zerren, esplikatzen ezten arrazoin baten gatik, langabe hainit desegertu baitira, polanploaren fitxetarik ezutelakoz langabe frangok, eien dozerra agaberritu edo ber eguneratu. Eta hasta esta peniana, poatu serrante eskualde huiak zituen surrak, xalatu zituen, alain ruse, eskualde berriaren presidentak, faktura andana espagatuak, eunta ogoita amabi miliuno euro haipatu dira, eta ondorioz, bere finanziar duradun dun hau zidu, Jean-François Macker, poatu serranteko presidente eta oreiko eskualde berriaren presidento orde denak, gainera atzoiak inara zidu, kargu horri lotu, xari edo ordeinketere, etzo la mementoko gehiago hartuko, alain ruse tek, odit Temana todo comprende nola olako ko dilu silo agina alisanden segolene royaleine lengo luralde ortana Pariseko laborantza, Shaloinean, Donian Egaraziko laborantza lizeoko bi ikaslek, kabala epailen txapelketako finala, jokatuko dute. Xabietxe bere, isahtarra hariko da epailelanetan, haragitako behien txailian, eta Sebastián etxepare, dostirikoa behiez nadunen txailian. Eta aurten, iduleiko xotua, ez da, Shaloinean izanen, aspaliko barteaz, leku txarri antzirela ikusirik galdegin dute aldatzea, etzaio nartua izan, ikusi somat gostatzen den, eta leku txarra izanki, beraz gutxiago salduko zutela, nainago izan dute, ez joana. Garaziko bortuetan saien bazka guneak antolatzeko baimena eman du prefetak, garaziko sindikata, kabala hilentzaieri emaiteko behatzi guneen antolatzen ari eta marxotik oiti, prest izanen dira, prefetura eta lekuko hartzain laborariekin elgera diturik, guneak eta arahuak finkartu dira, azken haste eta ilabeteetan proba guneak izanen dira, lekua kuntsa direnez, laborariek respetatuko dituztenez eta beste, gune horien antolaketaren Helburua, aipatu dauku, zozogo jenez, garaziko, mendi, sindikateko presidentak. Helburia da, ez sustut lehenmeno gehiobaskatzea, baina oala jartu egiten gune batu bazien egokiak, eh? mm -hmm. eh, zen etxetik behar da heldu, arren behortu gisartako leken izan, ez da uh, urunei behar mendian, zen negian du gehenen imakur eta behar da heldua lehizan hata, helukak edo demoa txarra badira ez da posible, eta hoartu gira, hau uh, zuen artian, uh, adosten gindela, ikusteko tolako leken eiten handu bat, eta holako leken mesteat. Eta leku hartan, uh, derecho ukanen dutenak, ez dira, uh, behi bat zu izanen, bena, orai arte, jani, bintzentziren jendeak izan dira. Guneak etxiak izanen dira eta kabalenek hartzeko diretsu haukanden dutelean egin beharrak ere zehaztuak izanen dira edo izan dira. Gune horien abantailetaz, Mintzio Zauku, Jozo Gainetx? Abantail bat ikusitugu guk egien ezteko, bon, agian menturaz ahanuaren bizimoldearen ez ditzea edo atxikitzea goraxako, eh, behiti ez diten soberai bili, eta ere, partikulazi guk izkusituguna batzuk eta bestek abantaila, e, behar dira e, gauzek egin diren bezala, gutartian ere batzira ezazolak, Eh, ta batzutan bide puskatin eta ba, lekurateldu gabe bide bazterian edo erreka hondo batzutan edo kabala botatzen dituztena eta mm -hmm. hori bizta eztu du guaurreke ea iza honartzen eta ikusi du manera horretan mendia garbikioa txikiko duela Eta baxena farroko mendietan behatziguneak presdila, marxoaren lehenetik goiti baliatzen halko dira Bestalde, enpleguari lotu bi hitzok du, hostegu nontan, langile beharretan diren enpresak eta lanketa dailtzatenak kutsatzeko, Goiz berizibat antolatua da Aitzilitzeko gelan indar enpresak sustatzen dituen egiturak du hori antolatzen, goizuntan behatzeka terditaik eguerdi terdi arte eta beste itzordua miarritzen da miarritzeko iriak du antolatzen udako lanentzat, amazazpieta goita bosturtearteko gazteeri zuzendu aratxaldia atabal gelan gazte katsemanen dituzte laneskaintzak, izanen direi detaile rak, zebe baten egiten ikasteko edo, nahusi baten aitzilean presentatzeko, hori Eritzeko atabalgelan atxaleko bionteik, xeyak arte. Pilotan xalaren ondotik, diakiten da, Pablo Beraxaluse, profesionalitaik erritiratuko dela. Hoite emezorzi urte ditu Beraxalusek, urriere lehenian jokatuko du bere, azken partida bilbon, emezorzi urte, profesional mailan, ibilki dela, bizkaitar pilotaria. Eta futbolian, Europa Ligaan, finala amasei garrinen itzuleko partida, diokatuko do Bilboko atletikek gaur marzilaren kontra, joan dena hostegunean horreitziste, bat uts irabazi zuten, Belot eta horrein gartik, favorito bezala presentatuak dira, bizkaitarrak salmamesen, alta derbia galdu berri dute joan dena donostiako errealaren kontra, eta akidura zerbait senditzen da, talde xuri gorrian hola zituate. Egia, ainiz jokatzen ari direla sasoin astapenetik. Orotara begoita lau partida bat jokatuak, eta horrek, higadura bat sohle zake bai fizikoki baina baita ere mentalki. Hala ere, marseietik etiagi emaitza bizikiona, bat eta huts, aski izan beharko luke itzuli hau pasatzeko. Javier Eraso, Bilboko Jokalariaren dako, nekia baino gehiago, marseieko kasu egin beharko da go badakiru haiek etzi eh, titanpo obetobiltzela ordoan abisetuta gaude perdirariona dukete las diaraba ni asko gustatu hizitaidan eta aurreko jendea ba, oso askarrak dira eta han ba ez zuten asko erakutsi baina ba gure bideo ikusi dugu eta jokalari onak dira lasdiaga batxuai enkudu eta fletcher bezalakoak mendik ere bere itsultzea eginendu taldean Etxekuetan ahatik, William seskasi izanen da, kolpatua baita, baina Susa eta Muniain eta Raul Garzia bezalako jokalariek jokatzen alko dute. Aipagarria ere, ipar euskal egitik, jende frango joanen dela sanmamesera, autoz edo autobusez, geienak atetik zaleak, baina marzei zale batzu ere. Eta justen gazelle horien lekoko tasunak ditugu ondoko berri xailetan bilboko atletik Marsella arratxuntan zazpiontaik goiti. Partida hau seurtasun ondiko partida gisa ikarria izan da eta hori beresiak artuak izanen dira bilboko aldean arratxalde untan. Ngoazen aintzina, goiz berri, xaiu eta suekin, eh, charlotte eta bakitia, nasiarteko berrietan breksik dela koaren aldekoak eta kontrakoak, kopuru berdinian dira kaxik. Bai, beraz, Brexit inglesezko, british eta ex-site, edo exiten uh, labur dura, erregia erresuma batua Europar batasuna ustea dela urritarazten dugu, eta azken inkesta baten arabera dudan direnak inkestatik kenduz Brexit, aren, uh, Brexitaren aldekoak EU-neko oita dira, aldiz, Europatik... Aterratzearen kontra eguneko oitama zazpi. Berdintuta berazka xik bi aldeetana, herresoma batuak bere referenduma egin enduekainaren hogeita zazpiana. Marokiar bat eta Tunisiar bat kondenatuak joan den urtatsa ez kolonian izan diren agresio entzat. Harabi gazte kondenatuak izan dira, baina ez egunka emazte suportatu agresio fiziko entzat, baizik eta portable eta zaku lapurtze entzata. Emaztean, uh, jas emazteak jasotako seksu erasuentzat ez dela kondenaziorik izanen seurre errandu beraz koloniako poliziak uh, gau hartako bideoetan espaitakasik deusagirik. Turkiako presidente presidenteden rezeptaipe Erdogan Sirian pasatzen den kriseim humanitarioaz argangura. Bai, hori deklaratudu urhatzo, baina Turkiako Prisidentak gogorki Europear Amerikak eta Eruksiak erriak ez direla gai humanitario krisi hortaz okupatzea kondenatu ditu. Bere eganez, bakotsak bere interesak defendiatzen dituela, elburu egan du ere. Heiangatik dela bere janez beti milioi bat baino hil gehiago izan bada damas eta bere aliatuen pean, bainan ogen gibilean Turkia behilduk da, damas behitz boterea hartzea, elduden den asteburuan izanen den sustea, uh, suetearen uh, suetenaren gatik, Mosku eta Washingtonen hartian, baita ere kurdoek turkiaren etxai handiena, suetena hartan parte hartzea ere edo t -tip. Atlantikoaz gaindiko hitzarmen ekonomikoaren inguruko mintzaldi bat antolatua da Biagarratsian Dora Martin, gailortas mintzatko gira Nikola Elizalde antolatzailearekin.